Hej allihopa och välkomna till under ytan podcast. Så jag brukar medge det. Jag heter Moss. Jag heter J. Jag heter G-Town. Så idag ska vi ska om kändis. Kändisdar. Så den första frågan är. Vill du bli känd? Ja. Du får kämpa. Om jag, om jag vill bli känd, mm. jag önskar mig att jag hade kunnat vara känd, fast inte så heller, alltså, det är någonting um, mm. jag försöker ganska mycket att jobba för. Så. Ja, och Jay då? Vill du bli känd då? Ja. Men varför då? Tjäna pengar. <laughs> ja, vill du tjäna pengar? Liksom. Ja. ja. Och du då, då, William? Um, jag skulle inte ha något problem med det, men jag gillar mer. You know, behind the scenes. Ja, ja fattar. Så, jag fattar nu. Så, vi tar en andra fråga då. Uh, vad skulle du göra om du, bli, om du blev känd? Ja, ah, vi börjar med William faktiskt. Om jag blev känd? Ja. Um, jag tycker det där kända är liksom är en, Det är som att du har fått en. Ett ansvar för något you know, Det handlar inte om, om dig själv, visst. You know, men det handlar om du you inom. Know, när du har, du har, när du har med den här möjligheten, du kan ju you nog know, förändra andra människornas liv också. Ja, men bra. Mm. Och ja, då var alltså det vad jag tyckte. Alltså, alltså med William, det du har sagt, äh, det har fått mig att tänka lite grann om att det där med kändislivet eller att vara kändis, det är lite grann som ett, där är ett jobb men på något sätt alltså på, no, på, no, på något annat sätt det känns liksom lite grann som att man har någonting att jobba med, fattar du? Ja. Mm. Mm. Så på något sätt kanske hade det kunnat kän, kän, alltså känna som ett jobb fast det det är väl lite så men um, vad var frågan igen, ja, alltså. <laughs> om jag, vad jag oh, hade gjort om jag hade blivit känd? Ja, oh, om du blev känd. Vad skulle du göra? Ja, men... Då? Um, det är att kändisarna vinner ganska mycket. Alltså, de vinner på ganska mycket. Så jag... Hade jag vunnit på det som en kändis så jag hade kanske delat med mig lite till folk som inte har någonting. Jaha. Nej, men um, det säger um, inom musik, om det hade varit så att det är någonting inom musik. Jag kanske kanske um, hållit på med sådana här, uh, barn vet um, hjälp att få barn med cancer och lite mer och så vidare. Alltså. Okej, då. vad bra. <går> och ge då, vad tycker du då? Jag tycker som han. Alltså. alltså, vad, vad, vad skulle du då göra om du blev känd? Känner du inga... Ja, känna pengar. Inte Hittar... kompisa. Tjej. <laughs> det är absolut. Jag vill ju så. Men du då själv? Alltså, ja då. Så, ja det första är jag vill känna pengar som man då. Och så om jag blev känd då jag skulle jag göra en bra sak för att så här visa de andra som, är in, som tycker i ett Mm. Jag är idol såna mm. Ja. Då det tycker jag. Det är bra. Så. Vi vidare till en, en tredje fråga. Är det dålig eller är det bra? Vad är för dålig, vad är, det för, vad är det för bra saker att man blir känd då? Ja. Brian. Ja, vad förstår jag du får förstå. med det? Um, just med den frågan, det är lite grann att. Um, det har båda och Båda sidor. Det här med negativt och positivt. Ja. Äm, med positivt delen. Jag tror att detta här med att man håller på med. Hjälpa folk som inte har någonting. Och vi säger. Äm, göra oss nära. Alltså, event för barn alltså barn som har cancer Aha. för att kunna hjälpa dem och donatera lite pengar till dem. Alltså, det är någonting intressant. Men inte bara det, um, det det känns det beror på hur det känns att vara kändis kanske ja. också för det, den känslan den har jag aldrig känt på så jag vet inte hur det egentligen känns att vara kändis. Men ja. Den negativa delen jag inte vet om men jag anser att de flesta kändisarna har det är att det blir lite mer så här för mycket för dem ja, um, att hantera och kolla på med um, det är lite mer såhär oh, paparazzi de är där, de måste springa <laughs> um, Fattar du? Alltså, det är fan galet ja. också ja. Så jag vet inte vad, vad och så alltså, vet inte vad de andra här tycker? Vad tänker? Alltså kan du ge exempel alltså, på en bra sådana kändis som du tycker? Nej men alltså, det finns Kim Kardashian, det finns um, Kanye West, det finns Jay Z, det finns Justin Bieber, um, Kevin Hart. Ja, det tycker jag Nej, också. Men, alltså när man går in på några, vad heter det? bloggningar som finns på nätet. Man, alltså man ser på att um, de har det roligt, fast det är ändå lite mer så här fan vad mycket det är för dem också, fattar du? Ja. Så sen, alltså, det, De gör kanske små misstag och sen vänder, alltså vänder sig hela världen mot dem, så det blir så här. Att, vad är det här, vad, vad har de gjort för fel? Som att ingen annan gör något fel. För att det är sådana små konstiga misstag. Alltså. Men um, lite mer med att de blir förföljda av paparazza. Eller paparazzifolk. Folk som vi tar bilder på är ett otrevligt sätt. Um, mer med att de. Nej men alltså det, det är intressant, men ointressant också. Ja, visst. Så jag vet inte vad de andra tycker. Jo då, och Jay då? Han kan vara först. Ja, du, du kan vara först. Och ja. och, vad är för negativt positiv om du blir känd, om du blev känd? man kan hjälpa de andra som inte har pengar. Det är väl bra om det inte är bra saker. Okay. Ja, <laughs> jag är inte bra den saken Eller ja. Råka. Ja, det är väl bra tror jag. Ja, alltså. Ja. Vi på till William. Så, vad tycker du då? Um, jag tycker att um, det negativa som kan vara att där, med kändisar till och du är där ute hela tiden, så det, din business är där ute. Så det, lättare också att du kan alltid vara folk vill alltid you know, sabotera dig på något sätt för det är lite, lite misstag du gör så du måste ha liksom tuff skinn annars du faller av snabbt om du ja. inte du kan hantera liksom de här kameran, ögonen som är på dig men um, jag tycker det positiva kan vara liksom att you know, det öppna dörrar ja. för andra möjligheter ja så du menar att det öppnar bara dörrarna, alltså där man trivs, när no, man trivs inte yeah, också? I ja, men det negativa like, so är att människor din business de vet att du gjorde den här karriären för att tjäna pengar. Alltså för att du blev känd genom det här som du gjorde. Men så det är din business där ute, och sen. Alla detaljer som du gör i ditt liv, de följer efter dig hela tiden. Ja, så, så, det så, här, så om du inte har tuff skinn inom minnen, det händer att du kan you know, falla av för du kan inte hantera det. You know? Alltid you nog know, you know, är och tjafs och klagomål som attackerar dig. Alltså, hur kan man hantera det då? Du, du måste ha tuff skinn you know? Aha, um förstå jag sig själv och veta vad. Ja, exakt. Ja, du vill inte hålla på med så... Intressant. Ja, ja just det. Och jag har sett också alltså, en kändis på dålig sätt att till exempel sådana dåligare som använder håller och använder dråkar och mm. sån, ja. Eller gör en brott, typ där. Men det kan man säga, det är den här också. När du kan inte kan hantera gamet genom dig, du är för genom mig vet inte, du inte, ibland folk kommer i det här gamet men de är inte rädda för det, de, ja. när för den här hypen, de vet inte hur man hanterar oh. det. de har aldrig upplevt, så det blir så oh, jag får allting jag vet inte, vad så oh. jag, jag har oh. egen värld oh. <laughs> en dålig hantera exakt du lyssnar, på under under <laughs> du lyssnar på Under ytan podden Under ytan podden Under ytan podden du lyssnar på Under ytan podden Under ytan podden Under podden under ritan podden Under ritan podden Under ritan podden Har ni någon favoritkändis? Mm, börjar med J då. Uh, thai boxing Ja, vem då? Eh, Vocal. Vad heter uh, han Vocal? Ja, känner inte honom. Ja, bra. Ja. han är bästa så. Alltså. Yeah. alltså, men varför gillar du honom då? han är duktig att sparka svår, och sånt där ah, okej. Okay. Jag kan också ja det är som han är det är dåligt faktiskt ja ja nu då William mm. um, ja, um, ja jag har många kändisar, I men um, Michael Jackson var det topp saker men nu är han död så vi gruppte i femtio du vet vad –Birdman också, you know? –Mm, okej okay, då. –Vänta, vänta. Så är det badman? –Ja, badman, ja. –Batman? –Nej, badman. –Badman? –Nej, men... Jag skulle nog säga Kanye West. –Ja? Huh? –Fortfarande. I –Men varför tycker du att han är... Vem men han uh, han gör så mycket när det kommer till konst och musik, han har hjälpt så många artister att göra musik och skriva dömslåtar och producera dem också. Så han är jätteduktig när det oh. kommer till musikdelen. Okej. Okay. Han, alltså han är min största idag. Wow. Um, inte den enda, men det är en av människor jag ser upp till. Huh. Uh, hur blir man känd då? Vad tycker ni? Hur man ska bli känd? Vad tycker du då Brian? Du ja, vad, vad jag tycker med om det är att man måste vara ju duktig på någonting. Man måste ju ha talang. Man måste ha lärt sig någonting för tillfället till att kunna uh, tills man kan bli lite såhär valsen valsen duktig på det, alltså, ja. tills det kommer den stunden, men det, det är mycket det handlar om, att lite grann om vad är det du, vad egentligen du gör, alltså när det kommer till, um, alltså, <laughs> fan alltså vad det ska vara. Nej men, inte så mycket med, alltså inte så mycket mer än att uh, man måste ha hotalang, man måste vara begåvad, man måste vara duktig på gissar yes, saker. vi vi säger så här, uh, musik, du måste vara duktig på musik, vi säger idrott, du måste vara duktig på idrott. han nämnde thai uh, exakt, den där mannen du pratade om han är duktig på thai också så det handlar om att man, man kan och man är begåvad eller att man man har talang med någonting. Ja. Så men ju så också de som är några som är såna vad heter det göra in saker och ja. lägger på Youtube och sådana. Ja, men plötsligt blir känd såna. Mm. Vad tycker Nej, du om det? Det um, det finns sådana där man alltså roli, alltså Youtube nu det är lite alltså, det är en plattform för alla. Um, det är inte så specifierat fattare, och inte så att vem som är som lägger ut videos på Youtube är en kändis, även om själva videon får så hundra visningar för um, just de människor som har sett de hundra människor som har sett videon med vad det, det, kan vara hundra visningar som sagt um, det är folk som kommer finnas där vi får bara den stunden för fattar du? Ja. Uh, men vi säger att om du fortsätter och fortsätter lägga ut sådana här uh, sjalmiga videos på Youtube, kanske blir du kändis, men inte att bara för att göra en video en rolig video och kasta ut det på Youtube du blir en kändis imorgon nej, så funkar det inte um, Vissa saker när det kommer till uh, just där vi pratar om nu, alltså, det handlar om att det tar tid man måste ju kämpa och kämpa för att kunna stå där uppe man vill stå. Det handlar lite grann om alltså det som har klättrat på trappor. Fattar du? Ja, ja, ja. uh, Inte så att du kan koppa från trappan 10 till 1 så lätt. Ja. Uh, med att med att kasta ut en, det, um, en video på Youtube. Det är lite grann som att Um, hoppa från trappan ett, oh. alltså från trappan 10 till ett, fattar du? Ja, oh, alltså som man måste steg på steg för steg. Mm. Exakt, där. lite oh. mer så. Så um, det är väl så. Ja då. <laughs> det, är, det, är, det är bra tycker jag. Och vad tycker mm. du då, William? Um, jag I you will know, address you, Brian. Okay. But at the same time too, like om du släpper en video på YouTube, mm. och sen du blev, alla såg den du får massa visningar you know mm. det är en typ av kännlighet för den har redan spridits nej, till alla det där är någonting annat för det är lite grann som att, det är lite grann som att göra det kram yeah, uh, ja men det här alltså, det, du lyssnar inte det som du var, lyssnar inte heller för det är ganska lugnt yeah. så går han vi förstå varandra exactly. men jag försöker att få William att förstå mig nu William det här med att vara kändis det är någonting annat nu ska du höra um, det innebär alltså bara för att du är med i en um, nyhetsreklam eller du är med på, på vad heter det, um, nyhetstv eller kanalen um, som har spelats igår, det innebär inte att du är en kändis idag du kanske kändis med dina kompisar att de, Det är du som har lyckats och komma på TV eller sätta dina fotskorna på TV, tv. kanalen. Men det är inte så det är lite tvärtom att du måste vara på TV hela tiden hela tiden. Det är det jag försöka mena. Det jag vet, jag därför förstod jag. Men samtidigt var jag försöker säga. Ljus att få den där stunden, nu you know, ja. när när, om du är bra på någonting liksom. mm. Det är ju svårt. Du vill att alla ska you know, veta mm -hmm. vad du är bra på. Så yes, so right. det som du sa, det är plattformen. Så de so om den sprids det alla du de betyder du har fått en chans att komma in i industrin. Fan, so. alltså du sa någonting om um, att uh, du nämnde Moments och okay, det fick att tänka på någonting. För just Um, den här stunden man har då, um, det här med att slänga ut en videoklipp på YouTube -kanal, alltså sin YouTube-kanal och tro lite tvärtom, kan vara lite roligt också. Nej men um, det är väl någonting, um, alltså det finns två saker. Det finns att ha en plats eller ha gradie och att ha ett moment. Författare. Alltså, det finns skillnader med de två. Så att vara kändis, eller bli kändis, eller kalla så att du är en kändis. Det är någonting annat som är lite mer så här att, när han är verkligen glad nu. Um, inte, moment, alltså inte moment, alltså, inte momentet glad. Sen det här med att du har kastat ut en videoklipp på YouTube, då är det lite mer så här ett moment som Inke, alltså, som, som kanske går att skratta och inte ens skratta på. Okej, okay, men vad jag försöker om jag, jag får göra det här kort men vad jag försöker säga är liksom, när du får den där momenten mm. då kommer vi se till en filmindustri eller musikindustri kommer upptäcka det sen därifrån kan du fortsätta med din process att bilda din Och greatness. Det var det jag försökte mena okay, med att det är väl vi är på med kretslöp på man kan, du vet, man kan inte hoppa från steg 10 till 1. Ja, tio, men ett, momenten det? som öppnar dörren, då, du måste, det måste finnas alltid någonting som öppnar dörren. Och det är ja, men jag man, menar. Det, där, det, det, det är någon, det därför man måste kämpa när det är livet. Man måste, ja. alltså, fattar du? Ja. Att man måste kämpa när det är livet. Man måste um, försöka. Förstår du vad jag menar? Alltså ah, man ah. måste ge sig alltså sitt allt för att kunna ha ett leende imorgon. Ah, ah. Så för, um, just, du kanske försöker att kämpa för, ett, för en leende eller ett leende imorgon. Men kanske får du flera leenden, fattar du? Mm. Så um, om ni gillar så här musik, um, fotboll. Youtube-kanalen du ser lite som en Youtube-kille mm. för du, det är du som hämtar det här med Youtube att göra men um, om du älskar göra dreadlocks fortsätt med det alltså det är någonting bra också um, kanske imorgon vaknar du med poäng när, när, det, det när det är du som är duktig på att göra dreadlocks kanske vaknar det kommer det en vacker dag imorgon när du som är duktig på att spela musik Mm. Uh, kanske kommer det en vacker dag imorgon där det är du som är duktig på thai boxning, fattar det Så det finns möjligheter och um, hoppet finns, men det gäller att man ger sig, alltså man förstår sig, man har en självförtroende om vad just det man vill hålla på med att göra. Mm. Och sen, vad tycker du då om man kämpar på, kämpar, kämpar om man inte lyckas? Sådär? Um, men man ska bli det, trött ändå. Alltså. Nej, men alltså det där det är någonting bra. För att um, inte så att alla som cyklar nu har kunnat cykla sedan de var lite. Så det är folk som har också haft stunder där de ramlade från cykeln. Oh. Fattar du? Oh. Alltså de ramlade från cykeln För det var första gången för dem att cykla oh. Så um, det är lite mer så att uh, Man kan ju ramla Man kan ju skåda sig lite Man kan vara glad Man kan vara ledsen oh. uh, Med det här med att man Kämpa och kämpa och kämpa Och ger ge det mesta allt För att kunna bli någonting och det inte slår igenom Eller gå igenom Det kan vara någonting som kan Motivera dig man ska inte ge upp, uh, man ska försöka igen, man ska kunna andas, för man andas ju fortfarande, varför ska man ge upp då? Ja det är sant, Så uh, du måste bara typ, alltså, kämpa på och uh, försöka ta dig upp igen, för att om du har ramlat ner på marken, vem tror du verkligen kommer komma och uh, hjälpa till dig? stå upp eller stå på dina ben du måste det ju klart ta dig upp igen ja då ja, tack för alla som har lyssnat på under ytan podcast det här är must. måste Brian och Chita Du har lyssnat på Under ytan podden, en podcast som görs av ungdomar på dörren. En kreativ verksamhet som drivs av Mester Olofsgården i Stockholm. För mer information besök dörren.nu, d-o-r-r-e-n.nu. Musiken i början och slutet av podden är gjord av Tuvali Värnö.